Bismillahir Rahmanir Rahim. Wajina ala mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihiliyakuna lilalamin nadhira. Ametukuka aliyeteremsha furqan kwa mja wake ili awe mweoneaji kwa walimwengu wote alladhi lahumulku as-samawati wal-ard wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa khalaqa kull shay wa khalaqa kull wala hakuwa namshirika katika ufalme na akaumba kila kitu na akafikadiria kwa kipimo wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yakhluquna wa la yamlikuuna li anfusihim dharra wa la wala yamlikuuna li anfusihim darran wala naf'an wala yamlikuuna mauta wala hayatan wala nushura na wamechukua badala yake miungu ambayo haiumbi chochote bali hiyo inaumbwa haijimiliki nafsi zao madhara wala manufaa wala haimiliki mauti wala uhai وَعَلَى كُفُفُكَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إفكن افْتِرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا الظُّلْمَ وَالزُّورَا وَقَالَ haya si chochote ila ni uzushi aliyouzua na wamemsaidia kwa haya watu wengine hakika hawa wamekuja na dhulma na uongo waqalu astatirul awwali naktatabaha fahiya tum alayhi wa asila na wakasema hivi ni visa vya watu wa kale alivyo anavyosomewa asubuhi na jioni. Al-Quran dhalehu alladhi ya'lamu sirra fi as-samawati wal-ardh. Innahu kana ghafurur-rahima. Sema, ameyateremsha haya ajua siri za katika mbingu na ardhi, hakika yeye ni mwenye kusamehe. Mwenye kurehemu. Waqalu ma li hadha ar-rasuli yakunu fi al-aswaqi lawla unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nazira. Na wakasema ana nini mtume huyu? Anakula chakula na anatembea masokoni. Mbona hakuteremshiwa malaika akawamwonyaje pamoja naye yu'lqa ilayhi kanzun aw takunu lahu jannatu ya'kulu minha wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mas'hura aw akaangoshiwa khazina juu yake au akawa na bustani ale katika hiyo wakasema madhalim Nyinyi amonfuati ila mtu alirogwa undhur kaifa darabu laka alamthal fa tazama jinsi wanavyokupigia mifano basi wamepotea wala hawataweza njia Allahu akbar Allah. Ekbar. la ila ila Allah Suratul al Furqan imechemka Idadi ya aya za sura hii ni sabi na saba zote ni za maka isipokuwa ya 68 69 na sabini Sura imeanzia kwa kubainisha cheo cha Quran na ukubwa wa ufalme wa Mwenye kuiteremsha ambaye ndiye mwenye ufalme wa mbingu na ardhi na juu ya utukufu wa utawala wake washirikina bado badala yake wanaabudu masanamu na wanaikadhibisha Qur'an na wanaukataa utume wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hoja ya kuwa eti yeye ni binadamu anakula chakula na anatembea masokoni na kwa ubishi wanataka malaika ndio wawaletee ujumbe na lao kuwa Mwenyezi Mungu amewafanya mitume wake malaika ingeliwafanya ni watu ili wapate kufahamiana na watu ubabaishi ungebaki na wakapinga kwa nini Qur'an ikawa inateremka vipande vipande wakajibiwa hikma ya hayo na inda hii ikafuatilizwa kwa mifano yake yenye kueleza habari za mitume waliopita na kaumu zao lakini hizo kaumu zikafuata matamanio yao wakawa kama wanyama au wapotovu zaidi katika mwendo wao na zikaja aya za uumbaji zenye kuonyesha ukamilifu wa kudra yake mtukufu yenye kufahamisha uangalizi na maarifa na sura ikakhitimisha kwa kutaja sifa za waumini zitazowarifisha vyumba vya peponi vya juu watapopokewa kwa maamkio na kusalimiwa. mambo ya Mwenyezi Mungu yametukuka na theri yake msiri yeye ndiye aliyetere msha furqani yani Qurani ya kufarikisha baina ya kweli na uongo juu ya mjawake Muhammad sallallahu alaihi wasallama ili awe monyaji na mwenye kuifikisha hiyo Qurani kwa walimwengu wote Yeye Subhanahu ndiye peke yake aliyemiliki mbingu na ardhi aliyetakasika na haja ya kuwa na mwana wala hakuwa na mshirika wa, wote katika ufalme wake na yeye kaumba kila kitu na akakipima kwa kipimo barabara kwa sheria zake ili kiweze kutimiza wajibu wake kwa nidhamu. Ambaye ni mwake ufalme wa Bingunarvi, wala hakuwa na mwana, wala hakuwa na mshirika katika ufalme, na akaumba kila kitu na kikadiria kwa kipimo. Elimu ya sayansi ya sasa imethibitisha kuwa vitu vyote hivi na kuenda pamoja kwa wa hukumu za umbaji wake na maendeleo yake na mbalimbali kwa mbali kufuata mpango madhubuti ambao hapana mwenye uwezo juu yake ila Mumbaji mwenye uwezo mwenye kuanzisha kila kitu kwani katika kuwa kwake imebainika kuwa vitu vyote viumbe vyote na vingafamiliana umbo lake na sura yake kwa hakika vinatokana na mada chache za asli za kuisabika na isabu ya mada hizo yani elements na karibia mia Nazo 96 zinazojulikana mpaka sasa. Nazo zinaftalinifiana kwa sifa zao za maumbile, yani physically, za alkimia, ni yani chemically, na pia katika uzito wake wa chembe yani atomic weight, zinaanza kwa mada yani element nambari moja, nayo ni hydrogen yenye atomic weight moja, na kuishia na element nambari sita boron ambayo atomi weight yake bado haijulikani na elementi ya mwisho katika sayansi ni uranium na atomi weight yake ni na, na hizi elementi hujengeka na kufanyika compound kwa mujibu wa kanuni madhubuti zizoweza kuepukwa halikadhalika mimea na wanyama kila mmoja wao ameagawika katika ko na makundi na namna orders families spaces and subspecies zinazogeuka sifa zake kwa madaraja ya viumbe vilivyo hai mpaka kuishia viumbe venye halaya au cell moja yani unicellular kama microbes mpaka viumbe venye seli nyingi yani multicellular mpaka kufikia binadamu na ndiye aliyekamilika kuliko wote na kila namna hiza sifa maalum zinarifika katika kundi kizazi baada ya kizazi na yote haya yanakwenda kufuata kanuni na mipango iliyothibiti madhubuti inayonyesha kwa uwazi utukufu wa Mwenye Kuumba na uwezo wake. Ametakasika subhanahu na ametukuka na hao wanamshirikisha naye. Na juu yote hayo makafiri wakacha kumwabudu yeye, Wakenda kuchukua miungu mingine kuiabudu badala ya Mwenyezi Mungu katika masanamu na nyota na watu. Na hao hawana ule msezo kuliumba. Bali wao ni viumbe vya Mwenyezi Mungu wala hawawezi kujikinga nafsi zao na madhara wala ya khairi wala hawawezi kumfisha yoyote, wala kumhuisha wala kuwafufua maiti kutoka makaburini kwao na kila siemini kinilote katika hayo basi kwa kuabudiwa na mjinga wa kutupwa wa waabudu mwenye kustahiki kuabudiwa ni yule mwenye kumilike haya yote Makafiri wakaitia ila Kurani, wakasema kuwa hiyo atini uongo kauzua Muhammad mwenyewe na akamsingizia Mwenyezi Mungu na wakamsaidia baadhi ya jamaa wengine katika hadith kitab basi hawa makafiri wamefanya dhulma kwa kauli yao hiyo katika hukumu na kuishambulia haki Wakaleta uzushi kwa na ushuhidi wao wote kwani hao wanaoashiria katika hadith kitab lugha yao hatta sikiarabu. Na Kurani ni lugha ya Kiarabu fasihi. Wakaisema Kurani pia kuwa ati ni uongo walioandika watu wakale kisha, wa kale katika vitabu vyao, kisha akawataka wao waandikie na wamsome asubuhi na jioni mpaka hifadhi na apate kusema naye hayo hayo. Ewe nabi wambie hakika Kurani imejeremsha Mwenyezi Mungu ambaye anazijua siri zilizofichika na katika mbingu na ardhi. Na miziweka katika Kurani ya kuwa ni dalili ya kwamba hiyo ni ufunu wake subhanahu hakika Mwenyezi Mungu ni mkunjufu wa mafira na rehma anawasamehe wenye kuasi pindi wa kitubu wala hafanyi haraka kuadhibu wakamkejeli Muhammad wakasema kitu gani kinachomtegua huyu anayedai kuwa ni mtume hata anakula chakula kama sisi na lazururuka masokoni kutafuta maisha kama watu wengine. Angeli kuwa ni mtume, Mwenyezi Mungu agemtosheleza kwa hayo. Na yeye yeye angenimuomba mola wake mlezi amteremshie malaika kutoka mbinguni ye katika uonyaji na kufikisha ujumbe. Na amsadikishe katika wito wake tupate sisi kumwamini. Na hebu mtaka wangerimtakamtosheleze chakula cha kutosha. Asihitajiye kuzunguka masokoni, akamtopia na kutoka mbinguni ya kutumia Na akamjalia na bustani ya kumlisha matunda yake na wakubwa makafiri, waliojidhulumu nafsi zao kwa kafiri wenye kuwapotoa watu, wasiwaamini Muhammad na wenye kufanya hila za kuwaingiza shaka waoamini. Walisema, "Mnyinyi amfuati na huyo mtu aliyeshu akili yake, basi anababatika ya bila na atika, bile, ya hakika." Hebu muangalia ewe nabii, vipi kupigia mifano? Hawa mara wanakupigia mfano wa mwenye kurogwa, mara nyingine kuwa ati ni mwenda wasimu, mara ya tatu kuwa ni mongo, na mara yana kuwa unaipokea kurani kutokana na wasio warabu Hao kwa hayo hakika wamepotia njia ya, jia ya haki, na kuhojiana kulio sawa. Basi hawaitambui njia ya kufikiria yote hayo.